Mindazonáltal a legjobb titkosítási szakemberek, matematikusok és programozók, akikkel valaha is dolgoztam, magyarok voltak. Igazán jó tudással és képességekkel rendelkeztük itt Magyarországon. Legyetek büszkék! Büszkék is vagyunk, arra, amit elmondott nekünk mikor Hiponén. Kaptunk egy tudósítást Amerikából egy oda költözött magyar család gyermekei, Tapasztalják, hogy milyen ott az általános iskola. Azt írják, hogy a középső Sács primary school harmadik vagy negyedik osztályában jár, minden gyereknek van saját student ID-ja, amivel be tud jelentkezni az iPad-be, és matek órán például van egy nincsás játék, amikor a nincsát úgy kell irányítani, és különböző akadályokat elhárítani vele, hogy a képernyőn megjelenő szorzások és osztások eredményét kell gyorsan bepötyögni. Ez egy jó módszer, nem? Fülöp hajnalka. Igen, de ez nálunk is működik már, én is láttam már ö, ilyen iskolát is, ö, osztályt is, a, a, nem, nem megyek messze például a Galgamácsai iskola, Fekete István általános iskolában igazán nem egy ö, belvárosi ö, elit iskola, Bele is tudunk nézni és mégis, nézőként, és, hogy mégis nagyon jó eszközhasználatok van, és gyakorlatok. Ott is voltak hogy megköszönöm. Igen, igen látszik egyébként a képen jön, hogy hármas csoportokban vannak, tehát ez gondom nem egy normál tanuló. Igen, tanóra. tehát itt nem csak az eszközhasználat fontos, hanem a tanulás szervezés is, tehát hogy mindig van mögötte egy egy egy hozzáadott érték itt A tanulás az fontos... szervezés alatt itt azt, ér, tehát hogy a gyerekek egymásnak segítenek. Igen, tehát csoportbontásban dolgoznak Aha. és abban is ez a kooperatív módszerrel. Tehát a gyerekeknek önálló felelősségük van, önálló ö, feladatuk van és egymással együttműködve kell dolgozniuk. Ez, ez mind okosan hangzik am amit mondasz és nyilván meg is Értem, hiszen egy szakújságíró, aki egy digitális pedagógiával foglalkozik, nyilván ö, törekszik erre, hogy nagyon tudományosan hangozzon, de a mi hallgatói nézőinknek mondjuk el, ez teljesen érthető nyelvezettel, mert hogy itt egyszerű dolgokról van szó. Pont ez volt egyébként a a, az érzésem, közben is, amikor Tóth Lászlóné az én házam című óráját néztem, hogy ő is olyan tudományosan fogalmazza meg, miközben pontosan az a jó benne, hogy ilyen érdekes, izgalmas, színes dolgok vannak, mm. vannak ezen az órán. É élményszerűen tanulnak a gyerekek, a saját gondolataiknak megfelelően együtt vannak, egymással, egymásra figyelnek, egymásra reagálnak, odafigyelnek a, a kiptől, milyen impulzus ér érkezik, egymást inspirálják ezzel. Sőt, játszanak. És, és persze vetélkednek is, tehát ugye nem, nem egy rózsaszínű burrokban, élnek, meg akarják egymást előzni, mindegyik jobb akar lenni a másiknál, és hogy éppen azért, mivel egy élményszerű dolog ez, akkor nincsenek passzivitás, nincs az, aki csak csöndben ül, hátratett kézzel, tehát a poroszos iskolának, a, ami még azért nagyon jellemző az egész iskola rendszerünkre, illetve ugye a mai tanárok is úgy nőttek fel, meg a, a, a szülők is, tehát ez a poloszos beidegződés, ez még uh, nagyon erősen megvan, de a, ezek a IKT eszközök, illetve ezek a tanulásszervezési eljárások ezt felrobbantják, szétszedik. Segítenek, hogy megreformálják a működési módot. Szerintem akkor nézzünk bele Tóth Lászlónél órájába, ami, ha jól emlékszem, egy rejtvényel kezdődik. Látjuk is a gyerekeket, és közben hallgassuk őket? Az arányosságnak ez a fajtája, a két ebetű is megvan már belőle, ez az egyenes arányosság. Folytassuk akkor egy kis vetélkedővel. A mai napot kezdtük egy kis rejtménnyel, aztán folytattuk e, vetélkedővel, amit csapatokban csináltunk. Írt fel gyorsan a táblára akkor. Ez egy fontos rész lesz egyébként, figyeljétek! Én ilyen táblát még nem láttam. A kisfiú az újjával írja a táblára a számokat. Mindjárt látjuk, kicsit közelebbről is. 16. -től. Gyorsan, ügyes. És Jó, a kézi osztást elvégzi a táblára? A csapat szerzett egy pontot. És mint egy tévés vetélkedőben úgy játszanak egymással a, a gyerekek. Hogy hívják ezt a táblát egyébként? Ez az elektronikus tábla? Ez, a, ez szerintem egy interaktív tábla volt. Aha. Uh -huh. De ez Ugye, még nem általános az iskolákban Magyarországon. Nagyon sok helyen van már. Nagyon érdekes az eszközhasználat. hogy az eszköz van, amikor csak helyettesít egy hagyományos eszközt, tehát mint egy táblát. Ez akár lehetne egy, egy hagyományos tábla is, vagy egy flipchart, egy, egy, egy papír is, egy field stall. Tehát itt, itt, itt, itt nem volt hozzáadott értéke. Az, hogy akkor lesz érdekes, az IKT eszközhasználat, amikor mi olyasmit csinálhatunk vele, amit semmi más eszközzel nem lehet. Tehát például a videót lehet rajta lejátszani, kiterjesztett valóságot, QR-kódot leolvasni, megjelenteni egy, egy távoli dolgot, vagy háromdimenzióban körbejárni valamit, ami, ami a valóságban nincs jelen. Miért fontos ez hajni? A, hat, a tanulás hatékonysága jobb, hogyha ilyen eszközökkel tanulnak a gyerekek? Attól, hogy játszanak, meg belekerülnek egy ilyen, egy ilyen hangulatba a játék közben ettől jobban beívódik a tananyag? Mindenképpen a motiváció az nagyon fontos a tanuláshoz, hogy nincs tanulási folyamat, hogyha a gyerek, illetve hát a tanuló az nem motivált, itt mindenképpen a motiváció felkeltése és a fenntartása az erősen jelen van ezek, ezekkel az eszközökkel. Tehát akkor az első lépés az lenne a tanítóknak, ugye hogy erre figyelnek oda, hogy hogyan lehet a gyerek figyelmét fölkelteni. Igen, ezt a, tanuló, a pedagógusok, ezt tudják, ezt, uh -huh. ezt, ezt használják is. Csak a, Sokszor az iskolai uh, rendszer, illetve a, a, a tananyag mennyisége, illetve maga a tanulás szervezés olyan, hogy ebben nehezen érezhető be. De nagy egyre több pedagógus felismeri, illetve használja ezeket az eszközöket, illetve mondom főleg, főleg inkább az attitűdöket a beállítódat beállítódásukat, ami ehhez kell. És egy idő után, mert ugye itt alsó tagozatos gyerekeket láttunk, egy idő után ez a faktor ez csökken, és inkább megint visszatérünk a, a poroszos tanuláshoz, tehát ahol sok száraz tananyagot, nem tudom én lexikális anyagot meg kell tanulni, meg összefüggéseket, be kell biflázni, vagy pedig a későbbi időszakban is fontos lenne az, hogy ilyen motivációja gyere, legyen hát a gyereknek. Mindenképpen ugye egy tínécsert már megint másképp, kell, másképp lehet motiválni, ott ott meg kell, hogy belülről jelenjen a belső motiváltság, hogy legyen egy célja azzal, hogy mit és hogyan akar tanulni, de persze nem mindig jár ez együtt a tizenéves a, a korral. Ugyanezt mondanám, mint ami előbb a, a, a választásoknál szó volt, hogy nagyon, nagyon eltérő közösségről beszélünk, tehát ez az egy több mint egy millió gyerek, ez, ez egy több mint egy millió személyiség. Tehát, és ugyanúgy a pedagógusok is eltérő személyiségek. Tehát nem lehet mond, azt nem mondani, sok hogy. Ilyen a kampánytechnikákat kell bevezetni az iskolában. Mert hát, is, úgy, hogy meg kell ismerni a gyerekek személyiségét, egy, egy extrovertált, hangoskodó, bohózkodó gyereknek más eszközre van szüksége, mint egy szépen magába elrajzolgató, befelé forduló tudós Tehát Nincsen egy, egy olyan dolog, amit most kimondunk, vagy beviszünk az is szkolába letesszük, tessék pedagógus használt, és akkor az osztály 30-an működni fog. Ez a pedagógusoknak a nagy értéke, és a nagy varázs eszköze, hogy megismerik a gyereket, megismerik saját magukat, ismerik a saját digitális kompetenciáikat, azt úgy állandóan fejlesztik. Jó esetben, én egyre többet ezt látom, és megismerjük a gyerekeknek is ö, szintén a személyiséget és a digitális kompetenciáikat is, mert ugye ez egy nagyon elterjedt nézet, hogy hát a mai gyerekek beleszülettek az informatikai eszközök használatába, mindent jobban tudnak, mint mi, milyen ügyesek, milyen szuperek, ez egy nagyon ö, erős tévhit, és ez egy kicsit így el is ö, távolítja a felelősséget, aki ezt kimondja, mert akkor nem kell hozzáértenem, kell megtanulnom, mert a gyerek úgyis jobban tudja, hát nem tudják jobban használni, csak többet használják, mert vagy esetleg gyorsabb megtanulják, de ugye azokat az okos eszközöket, amit uh, ezt akár ugye már egy, egy kézlegyintése, vagy egy, egy cica uh, ki tudja kapcsolni nálunk például az ébresztőt, tehát már nem kell egy okos eszköz annyira érteni, mint ugye nekünk telepíteni kellett a CD-ket, meg uh, futtatni a programokat, tehát még ugye 20 évvel ezelőtt uh, komoly tudás volt az informatikai tudás, most már az eszközök annyira lebutultak a kezelési felületük, hogy az már nem egy uh, kompetencia, hogy azt tudja valaki használni az, az kell ö, ö, felkészültség, hogy megfelelő eszköz használjon a megfelelő feladatra, ki tudja választani a felad, az eszközöket, tehát ismerjen mondjuk húszféle applikációt, amivel ö, a matematikai modelleket megjelenítheti, vagy ismerjen, nem is kell, Igyetlen, hogy húzzat, meg tudja találni. utakat a tudáshoz meg igen, tudja igen. találni, ugye ez szerintem a Most a már például szerepe átalakult, most már, most már ilyen facilitátor, mentor szerepe van, tehát vezeti a gyereket a tudás felé vezető úton, nem ő a tudás központja, nem ő a tudás egyszerű át, átadója. Igen, és ez és a legjobb benne, amikor a pedagógus és a, vagy a szülő, vagy hát a mentor, tehát aki tanít, az egyszerre fedezi fel valami új dolgot a, a, a gyerekkel vagy a diákkal közösen. Hajni, te a szakújságíróként a moderniskola.hu főszerkezted is. Ott ezen a portálon foglalkoztok ilyen jó példákkal, gyakorlatokkal is? Bemutattok igen, igen. rendszeresen ilyeneket? Igen, van egy külön, külön robottunk a jó példák uh, címmel, és, és nagyon örülök neki, amikor, amikor pedagógusok írják meg nekünk a, a saját jó gyakorlatukat. De, de nálunk vannak összegyűjtve a pedagógusok által írt, írt blogok, amiben szintén uh, ezek, ezeket uh, gyűjtjük össze, ez engem mindig nagyon meghat, amikor, amikor egy pedagógus ugye a maga x óráját egy nap, utána végigviszi a gyerekeket a, a feladatokon, aztán nem tudom, hazamegy, és akkor kitalál, még aznap kitalált ötletet, vagy, vagy aznap eljutott oda, hogy le tudja írni, akkor azt leírja, kidolgozza úgy, hogy más is tudja használni, szépen egy blogba beszerkeszti, közzéteszi, és utána ezt még megkeresem, azt a fórumot, azt a internetes fórumot, ahol ezt szintén közzére adhatja, akár hozzánk eljutatva, akár ezekbe az inspiráló pedagógus közösségekbe, amiből szintén egyre több van a, az interneten csoportok a IKT használatra, a csoporta online magyar tanároknak, csoporta alsótlalkozatban oktatóknak, és ebben a csoportokban ö, testre szabottan egymással konkrét témákról kommunikálva a pedagógusok segítik egymást a tudásmegosztással. Én nagyon örülök, hogy ti ezt elkezdtétek, vagy te elkezdted ezt az oldalt szerkeszteni, mert szerintem, ez, szerintem ez egy nagyon nem, nem, nem, ez egy 10 éves, tíz éves lap, dolog. Igen. Hát akkor, hogy akkor tíz évvel ezelőtt elkezdted készíteni ezt az oldalt, mert ez egy nagyon fontos témakör. Úgyhogy én, amit a műsor is mondtam, én javaslom akkor újra, hogy erre az egészre időnként térjünk vissza újabb és újabb gyakorlati példákon keresztül. Mutassunk majd újabb tanító példákat, meg iskolai osztályokat is, hogy miket láthatunk. Nem csak Magyarországon, nem külföldön is, mert lehet, hogy onnan tudunk majd jó példákat elleszteni. Lesz nem sokára egy konferencia, erről a digitális pedagógus.hu oldalon lehet uh, követni majd Nagy őket, jól. és ott, ott pont erről lesz szó. És akkor szerintem egy következő alkalommal lehetne azt is, amit Gergő felvetett az elején, hogy a számítógépes játékok hogyan tudják segíteni az oktatást. Úgyhogy tudhatnák, mert az is kérdés, hogy mennyire használják őket, vagy mennyire. Hát akkor először el kell képzelni a jó megoldást, és akkor ebből lehet csinálni gyakorlatot. Köszönöm szépen! Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben